kulikuwa bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala ali wa sahbihi baada kuna jambo fulani niko nakukumbusha hapo vile unasema huyu huyu huyu baba yake alifariki akiwa mdogo inaweza kuwa wazee wake walikushambatisha katika dini fulani dini ya baba yake kwa hivyo baba yao alipokufa alikuwa katika mila yao tayari yeye alikuwa katika mila yao nikitokana kama hiyo basi wakati ule alikuwa na faharithiani sababu baba alikufa kabla yeye kuko na tayari alikuwa katika mila yao hapo upande huu inawezekana anazo na hadithi ya sallallahu alaihi la yarithu al al wala kafiru uh, kafiri wala kafiru Kwa hivyo katika mafumo ya hadithi inabainisha wanaweza kurithiana mu muislamu kwa muislamu, kafiri kwa kafiri wanarifikiana wenye. Sasa kikuo wao walikuwa wameingiza katika mila yao tayari na baba alikufa kama alikuwa katika hiyo mila anaweza kurithi katika upande huo. Sababu kuuislamu kwake na kukuja kwake katika Uislamu ilikuwa tayari baba alikufa ashakufa. Na pia katika ile hadithi ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم kila mauluda anazaliwa katika fitra katika Uislamu wenda kwa wakati baba yake anaenda kufariki tayari alikuwa ameshambatisha katika dini yao. Ikikuo hapo hivyo basi yeye katika yuko katika mila yao ana haki ya kuchukua nini haki katika hiyo mirathi yao sababu blikuwa mtu hakuwa muislamu wallahu aalam